postulasagan Annarkabli Þá er upp var runnin hvítasunudagur voru allir samankomnir á einum stað Var þá skyndilega gnýr af himni eins og óveður væri að skella á og fyllti allt húsið þar sem þeir voru Þeim byrtust tungur eins og af eldi væru er hvísluðust og settust á hvert og eitthyrra Allir fylltust heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla Í Jerusalem dveldust geðingar Guðræknir menn frá öllum löndum undir himninum Er þetta hljóð heyrðist kom allur hópurinn saman Þeim brá mjög við fyrir að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu Menn voru frásir af undrun og sögðu Eru þetta ekki allt galilegu sem hér eru að tala? Hvernig má það vera að við hvert þó eitt heyrum þá tala okkar eigið móðumál. Við erum partar, metar og elamítar. Við erum frá Mesopotamíu, Jútig, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkiu og Pamfílíu, Egypta landi og Líbiu byggðum við Kýrane. Og við sem hinga erum flutt frá Róm. Hér eru bæði gevingar og þeir sem tekið hafa trú gevinga. Krídeingar og arabar. Við heyrum þá tala á tungum okkar um stórmerki Guðs. Allir voru furðu lostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan. Hvað getur þetta verið? En aðrir höfðu að spoti og sögðu Fólkið er drukkið af sætu víni. Þá steg Pétur fram og þeir ellefu og hann hófu bröst sína og mælti til þeirra. Gifingar og allir Jérusalem Þetta þetta skuluði vita. Ljáið eiru orðum mínum. Eigi eru þessir menn druknir eins og þið ætlið, en aðeins komin dagmál. Hér er að rætast það sem spámaðurinn Jóel segir. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun útölla anda mínum yfir alla menn. Sýnir yðar og dætur munu spá. Ungmenni yðar munu sjá sínir og aldraða yðar á meðar mun drauma dreyma. Jafnvelið við þræla mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthetla andamínum og þau munu spá. Og ég mun láta undurverða á himnum uppi og tákn á jörðun niðri. Blóð, eld og reykjarmökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð. Áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákallar nafndróttins mun frelsast? Ísraels menn þessi orð. Jésús frá Nasaret var maður sem kom til ykkar frá Guði. Guð sannaði ykkur það með því að láta hann gera kraftaverk, undur og ták meðalikkar eins og þið vitið sjálfir. Hann því framseldan eins og Guð vissi fyrir og feldi að áætlun sinni og þið létuð löglesingina negla hann á kross og taka af lífi. En Guð leisti hann úr dauðansböndum og reisti hann upp. En það gata aldrei orðið að dauðin fengi haldið honum. Því að Davið segir um hann. Ávalt hafði ég drottin fyrir augum mér. Hann er mér til hægri handar svo að mér sé borgið. Fyrir því gladdist hjarta mitt og tunga mín fagnaði. Meir að segja mun líka minn hvílast í von. Því að ekki mun þú skilja sálu mína eftir í helju og eigi láta þinn heilaga verða rotnun að bráð. Kunna gerði þú mér lífsins vegu, og návist þín fyllir mig fögnuði. Sýstkinn, óhyggað getið talað við ykkur mætt um föðurinn Davíð. Hann dó og var grafin og leiði hans er til hér allt til þessa dags. En hann var spámaður og vissi að Guð hafði með eyði heitið honum að setja einhver neði hans í hásæti hans. Því var það upprisa Krists sem hann sá fyrir þegar hann sagði Ekki var þann eftir skilin í helju og ekki var líkami hans rótnun að bráð. Þennan Jésú reisti guð upp og erum við allir vottar þess. Nú er hann havin upp til hægri handar guðs og hefur af föðurnum tekið við heilugum anda sem fyrir heitið var og útelt honum eins og þið sjáið og heyrið. Ekki steig Davíð upp til himna en hann segir Drottin sagði við minn drottin. Setið mér til hægri handar, þanga til ég geri óvinni þína að fótskörðinni. Með örugri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jésu sem þið krossvestuð hefur guð gert bæði að drottni og kristi. Er menn heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hinna póstulana. Hvað eigum við að gera, bræður? Pétur sagði við þá. Takið sinnaskiptum og látið skýrast í nafni Jesú Krists svo að þið öðlist fyrirgefningu syndana og gjöf heilags anda. Því að ykkur er ætlað fyrirheitið, börnum ykkar og öllum þeim sem í fjarlæð eru öllum þeim sem drottinn Guðvor kallar til sín. Og með öðrum fleiri orðum brýndi hann þá og kvatti og sagði Látti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þau sem veittu orði hans viðtöku tóku skýrð og þann dag bættust við um þrjú þúsund sálir. Þau ræktu trúlega uppfræðslu póstulana og samfélagið brotning bröðsins og bænirnar. Ótta setti að hverjum manni en mörg undur og tákn gerðust fyrir hendur póstalana. Allir þeir sem trúðu heldu hópinn og höfðu allt sameiglegt. Men seldu eigur sínar og muni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu menn saman með einum huga í helgidóminum, brutu brauð í heimahúsum, neittu fæðu saman í fögnuði og einlegni hjartans. Þeir lofuðu guð og höfu vinsældir af öllum. En drottin bætti daglega við í hópinn, þeim er frelsast létu.